Dhe falëndërim me takuan Zotit tonë, Allahut Subhanehu ve Teala Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati fali dhe ndihmi kërkojmë nërsa salavatot Për sëndetit e Zotit mbi pengamberin tonë, Muhammedin Alehi Salatu ve Selam Bi shokët e ti besnik mbi familjen e ti të ndarëshme Migrate ti të pastërta të gjithë besimtartë të se të ndjekë rrugën e ti Me të mira dyrin e ditë në fundit të kësaj bote Të ndëruar vëzër, do të vazhdojmë në legjeratet e regull të të ditë së s në komentin dhe shpjegimin e libri të hoqës së njohur muhadditit të muslimanve Ebu Hatim ibn Hibban, Allah e më shëroft Libri të cine ka titulu me emrin kopshti i të menqurve duke synua që njëri ju të futët në atë kategoritët cënë Allahu Gjelaluhu e ka quajtë si njërës të menqur për ndryshet gjdo njëri e logarit njërë vetën të menqur por se të zotë i unë të barë kjeve të, të ala gjërat dalojnë dhe kanë kushte, dhe kanë shtylla e kështu me radhë. Përmendom në detajll atje një element shumë të rëndësishëm, një rregull të konkluduar nga ana e dijetarëve se Kur'ani Zotit te barekuhoe te ala, në lirimin e njerëzve nuk fokusohet shumë në gjërat informative, por se fokusimi i Kur'anit dhe epiqendra dhe strumbullari i Kur'anit është mbi çështjen e edukimit të nefsit. Andaj e gjejmë në Kur'an se kërita se bepa dhe pasojat zoti jonje lale lidh me shpirt me nefs dhe jo me informacion dhe gati se janë të pakt ata njerëz të cilët gabojnë nga padia janë të pakt ata njerëz që gabojnë nga nga padia por më shumë çfar çfarë ndodh ndodh një lloj komplikimi në nefsit i cili pastaj edhe i bjen i vjen tek çjia andaj zoti jon të barë këote ala pastrimin dhe ndëtypescript në Kur'an e lidhme me, me nefsën, jo me mendjen, jo me jo me mendjen. Andaj e xejm Zotin ton te bare kote Ala se si i cilson jehudit se ata dinë dhe se dinë se kjo është hak dhe Muhamedi hak. Ekstëmirado është jo e njohur këtë mesin e këtë dunjas, ata e dinë apo janë të njohur me shumë gjëra, nga ana tjetër Zoti on xellwala e por shuron me ndëtypescript shpirtin e tyre, nefsën e tyre. Andaj herë të cilësën me kufër, mahuës Herë të cilësën me prishje, fiskë, fasikin Herë të cilësën me zullumë qarë, dhalimin Ekshtë të mëra Dhe kritë kjo qka argumenton Se Kurani problematikën e regullimit njërzve Vjenë të rbijen e nefsit Në nështrimin e nefsit Ekshtë të mëra Për ndryshe kjo një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Këto gjërat e satë ne i shohëmi në jetën tonë Këto levizit që Allah i banë me neve dhe me kryesat është e pamundër njëriju me dalë nga besimin në Zotin e vetë e bare ke vëtjala Andaj i gjenë njërzit të prisht dhe të ndreçt Pojnë Zotin ka dasht, Zotin e ka danë, Zotin kështu Pra njëriju s'ka mundësi me dalë nga bindje e ti për Zotin Atare si ndanë të mirë të pretë këqive Si ndanë të mirë të pretë këqive Në bazë dhe sasi t në nështrimit të të tëre, ndaj Quranit dhe sonetit pengaberit, salallahu aleyhi sallam, dhe kjo në nështrimi është në nështrimi i shpirët pasaj trupi reflekton atë qka e ka zemra. Kemi ngell të kaptina, këtësime hodgja e ka qujtë, kaptin mbi përmbajtjen e nësihatit për gjithë muslimana. Raja ka plu këtë kaptin dhe këto do të këtë i kalojmë vetëm se e përmenjë dhe njëherë Hadithën e pengamberis e sellem Për shka këtë nësijës Nga temimet dëriju Tho të kam dëgjuar pengamberin ton Salallahu aleyhi Vë sellem duke than Eddinu e nësiha Feja është nësihat Feja është këshil Kile li menja rësullë Allah I thanë përkë është ja rësullë Allah Përkërë përkë është këshil Thamë në gjurë në raben nësihat Qëka dëmë than? Nësihat dëmë than Sinqeritet Pra njëftërsi Pra kur të jathu ishti një fjalë Dhe keqeni sinqert në ta I thëjnë në sihat I thëjnë në sihat Ka thënë alehi salatu dhe selam Kale lillahi vele resulihi vele imetil muslimine ve ammetihim Ka thënë bëngamberi unë alehi salatu dhe selam Për Allahum, për të dërguarin e ti Për imamat e muslimanve dhe për abamin e tëre Përmendëm në ligëratën e kaluar Se si kuptohet kshila për Allahum Allahu nuk shilohet Allahu Së mund është me shilu Kërkush së mundët me shilu e Allahu në të bare kjo e tëra Si kuptohet këto Kuptohet me pra nuk shilën prej Allahut Dhe me dhanë të këtë tjerët kshilën e Allahut Pra me morë prej Zotit Pasaj me dhanë për Zotin të Zotit Kanë dhën djetarët në komend Ka mundëci dikush me të kshilu e Për Allah Ja qishdo Allah Dikush të kshilën për Allah qëllon para Allah. Por në një jetën e ti ska kufes sot. Në një jetën e ti ska kufes sot, por në këshillën e ti ka kufes sot. Po pra, nuk është mbërputhje me Kur'anin. Nuk është përputhje me Kur'anin. Por çhemun ka mundësi dikush domë ta ndrejë në gabim. Ai në ndrejtin e ti të gabimit tan nuk ka sinime ansorë interes. Po zy me drejtu. Nuk di me drejtu. Andaj çka tha pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, "Lillahi." Do të më kanë edhe sinqerë. Nasiha po duhet edhe me qenë çish ka than Allahu xhelo xhelalu. Në çka mundi ti kujt për shembull me të këshilluar çish uzo në rrugë drejt, ajse në Kur'anin çish ka më të udhzuar. Edhe pastaj kur ti refuzon këshillën ai më thandon në kesh i sinqert. S'mjafton vetëm sinqeriteti. Duhet më qon edhe a në rrug. Duhet më qon e sakt përputhje me atçka e do Allahu te bareke ve teala. Pse ka thanu li resulhi, gjithashtu kjo vlen një, pejgamberi nuk këshillohet, por merret këshilla prej ti por më herët që ila prej ti pas e, për e salam, ka dhënë për imamet e muslimanëve për imamet e muslimanëve ndërsa pejgamberi alayhi salatu sallam hadithe të ka thënë aqilu li zawil hay'ati atharatihim ka tha pejgamberi sallallahu alaihi وسلم kur ti këshilloni apo kur të keni raport me gabimet e njerëzve autoritativë që këto imamet e muslimanëve aqilu anhum faljani shumë prej ha le shimeva rritjeve. Qase njerzit nëse mirën shumë dhe kjo është problemi shumë për njerëzve. Për shembull e ka mësuese çdo kush është objekt gabim, kjo është tamam. Ktu gabon. Gabon edhe sahabja, mos foni për krejt. Sahabja gabon, andaj janë këshilluar në mesjetë. Mirë, por rregulli që njëri gabon, edhe i malli gabon. Kjo nuk i jep drejtën sikujt si celit më thon, shkoj në ti kallzoj tash, jo. Se ka rrende Andaj Hasan al Basriut thoshte Deri sa respektohën pozitat Ka hajrë në mesin e muslimaneve Kër të banë një Kër të banë një Prishet rrende Ka thonë në haqërës kaleni Në komentin e sajë fjallët e Hasan al Basriut Ka thonë kur zdo një një një pozitën e Malë tjetërit Andaj ka thonë Alevi Salatu e Selam Kshila është dhe për imamat e muslimaneve Djetarë kanë thonë koment Kushi kshilon imamat e muslimaneve Në imam tjetër Një ima më tjetër Një një ka një pozit, po ka gabimej Duhet një njëri autoritativ me këshilua Pse nga se autoriteti është objek refuzimi Kër njëri ka një pozit, në esenë që është problem me këshilua Në esenë nga se pozita A nëjë zotë i onë të bare e bare kjovë të e alla Ka vendosë gjithë dësën kadr ka, ka vendosë, për që imbo I kushtë tëtë, qështë ka mundësi mu ka në kështu Shumë e tjeshtë Allah u jallal u e ka bëu që njeriu me këshilluë e vladin e vet. Dhe e kalon e vladin e vet me këshillu prindin. A dallon? Dallon. Digj më tani për shemb, e vlodi Shkodrës me këshillu babën ose nonën. Kjo gabim. Pse? Se prind i sa ka mirë. Kjo soj ashtu. S'u mund të prind i sa me pas mirë, por duhet në rezerv në formën se si jepët. Ndërsa prindi kur i ja hap këshillin e vladit nuk e ka atënjën rezervë. Pse? Që kështu natyra e Zotit që na ka krijuar. A ndërprindi nuk ka shumë rezervë kur i ja hapni këshill e vladit, pse? Se ashtu është pozita, pren alt post. Por kur duhet tash prej post, pse? Nga se tanika ngushtim ç'ish më pranu kip e vladit. Më i vogël o okay, kë. Ç'ish më mësua. Ekstremal. Andaj kë ju kanë dhënë shumë prej kush erreve të pejgamberit s.a.s.l. të cilët Kanë pas një lojë, në ngurimi mishku pas për nga mellës e selëm, sikur që kanë qenë edhe ndodhija me agjën e ti, Abbasin, i sili kanë guru, kanë guru me ndjek nipin, dhe i ka zxat pak islami i ti, i ka zxat pak islami ti. Kitë kjo përshka kanë do, nga se pozitë e ti ka qenë, e, shumë, ka qenë me vite ma shumë, kjo nipë. Andaj, kërë obo musliman, edhe kanë pytë, ku shumë ma i madhë? Atë e Muhamedit alayhi salatu sallam, ka thënë Muhamedi shoqë i mall, unku mlinë paradisë. Sa më i ka nxjtur nervsin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu sallam, "Vali e immatil muslimin kshëron ala imamatil muslimane wa ummatihim d'awamiterë." D'awamiterë. Kjo është ajo baza që ne ka prua. Hoxha pasaj vazhdon me një kapitull të rëndë, të cilën e përmenë si cilësi e njërzve të menqër, muslimanëve të menqër, dhëtë, dhikru zeghri anteha gjuril muslimin e këa fë. Përmendje e braktisje së, braktisje së muslimanëve në dërmjetë veti në përgjithsi. Rëkaptin, që nuk duhet muslimanë mu braktisë në dërmjetë veti. Dhe kjo është një temë shumë nërvore sot, ku njërzit më një ardhojnë, haki është hakë, haki ësht dhe gjithmonë gjen një lloj përplasje në mes, më me ndjek rrugën e vërtetë dhe mos më mu vraktis muslimani. Ndërsa na gjejm hapshin në Kur'an, mi tregu dikujt se e ki gabim dhe mos më hu pandjeri. Ndërsa njerëzit këtu shohin kontradikta. Po e hu po s'ka. Po nuk kanë mundësi me gjet një metodologji, një mekanizmi që mu thon gabimi, kur u shgabim, mu thon këshilla kur u shkëll, por prap mos mu hu muslimani joft edhe më me, me plot dhe uh, shumë rrshtitje. Andaj ka blloket kapitin si plocimi i kaptenës Tanasihati. Thot ka nga Anas si ibn Malik, a dini të të thënë e gjemë përmendet edhe maharet nga Imam Bukhari dhe Imam Muslimi ka thanë në Simnimali që kemi dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë la tabaghadu wala tanafasu wala tahasadu wala tadabaru wakunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu فوق 30 ka thanë alayhi salatu wasalam la tabaghadu moskini urrejtje ndaj njëritjetrit moskini urrejtje ndaj njëritjetrit tani sai rregull që si do të them se Kur'ani fokusohet nëfs. A ka musliman ftur tokës që jeton në qytet që nuk e ka dëgju spaku që nuk lejohet musliman ndër me vetë të më urrej. Çka? Ku me një vënë se e fola i Juma on dikun e kanë iket hadith se si muslimani nuk guxon me vës urrëti ndër me vetë. Atëra ç'i informacion, kaç nivel të njalt? Dhe kjo urrëti kaç kaç nivel të njalt? Ku edhe vekti te nefsi. Informata ka rritë të na Informata si informat Ka rritë të na tekst Por qëka s'ka rritë Nivelli më ufut në kanalet e nefësit Dhe me e përpunu nefësit Dhe me realizua ta E kjo është e problematike e njërzve Me nënështru e nefësit Ka thë në lejë salatëve të seram Mosu ureni dhe mosu shtini Nefës Osh kërstijesh Kërstijesh me dika Dokët se t'azuni vejnë në e shtëmerak Sa i thënë të nefës Dhe mos ushtini dhe mos keni zili për njëri tjetrin. O dhe mos i ktheni shpinën njëri tjetrit. Dhe mos i ktheni shpinën njëri tjetrit. Wa kunu ibadallahi dhe bohuni robt Allahut. E bohuni robt Allahut iqwanan vllazër. Jan dytësi më të mëdha të muslimanëve. Robt Allahut dhe vëllazër. Robt Allahut dhe vëllazër. Andai tad ibn qaymal jawziya ne madarijussalikin duke e trajtu dhe mjeku këtë problem të madhë njerëzve thotë si ka o mundësi mës me dash dikan rob i të cilit je edhe ti pra, dy vleze që ka do më thonë në islam dy njerët sëse të ju kanë nështru një zotëi qatë zotë që ka ti e do dhe je rob i ti edhe kjo e do edhe është rob i hot, robi ti si ka o mundësi zotëi jotë ka pra nuk i mukon rob i ti të ispranën Abo? Nga se esenca më ka një knatë zotit Nëse na e kemi knatësin e zotit Atër pëse neve kemi një loj në ngushtimit frimës Apo një loj pa durimi dhe pa e, tolerans nërmjet muslimanve Kur qëllimi o zotinji A mos pretendojmë na me, me gjendjen ton se zotin jo një veç Ska mund si Jehudit kanë thangë së Nahnu e bëna u laju e hibbau Na jena bitë allaud vetëm Jo tjetë Andaj që ka thënë, kush ka, ka qenë të fësirë Dhe kalu dhe ata thënë se gjenetjove që joni Dhe Allah i sfidojë Më kanë gjenetjove që juve Thuni Allah të mër mërë ma shpirtin me njëherë Dhe më thënë, njani me ditë se o gjenetli Me emën me mbemën, me letër njëftim A se kish lutë Allah të mër mërë ma shpirtin me njëhera Po, kish lutë Po të se di, andaj edhe njeri u tutët me, me Me ndrujete kështë të më ratë Andaj do t'i mënkaj i me gjëzijinë, me deri gjusë e likinë, aj që Allah e ka ba robë, një njëri, edhe ti i robit njëtit, njëtit zotë, pëse ti nuk pranën rapor në dërmjet vetin me ketë që ka të ditin i robë? Status i ketë njërive muslimanë vërë robë. Aj të sinin sinoj më ka një këna që është një, zotë i unë të bare kjo të ala. Tanin dërmjet vetit, që ka duhet me va duhet me nguata? A që ka i cili është më i lart Se dëgjoj, andajthe Allah, that pejgamberi s.a.s.l. banun rob t'Allahut ikwara vllazër. Andaj ka paraprir rob robrin te Allahut para para vllazrisë, mënë mën vllazë. Në Kur'an dhe në hadith, shka paraprirje të diçkaje para diçkaje vetëm se me urçi. Dhe se nuk vjen e para para tjetrës. Apo Kur'ani nuk ka e ka përmend diçka për para, ajo kishmujt edhe ma andej më për më, jo. Si ta gjësh përmendin kët Palaqë, por shej bejngamedi sallallahu alajhi wasallam ka thon bunia l'islam ola khams. Është është ngriti Islami me 5 shtylla. Që adetë namazi, zakati, agjërimi, haxhi. Kto a kanë rënditje trancis, a ç'është u i ka cilëluve çka thon ç'adeti i parë? Jo. Po e nxjerë ç'adit, shadet, ç'adetin dytë namazin pari, në nuk e parë në prish rendin. Nuk ngritet çasto. Andaj në fjalët e bejngameris sallallahu se alajhi wasallam Gjdo sen, qka është përmejnë dhe para, është me rëndësit në altë Por që më Allah u gjelën në Kur'an dhot Rabbena, la tu zikë, kulubena, ba'de idhë dhejtena Wa heblena, milledunke rahme Allah u gjelën thot në surën Ali Imran Imson besimtarë që shmullut Thonë, o zote jonë Mës në i devjo zemrat tona Pasina u zove Dhe na lësho Më shirë që në rojmë këtë u zimë Tani pse ka para pri udhëzimin para qëndrueshmërisë? Kur'ani gjithmonë udhëzimin ja pasaj qëndrueshmëria. Po ani haruzimin e pasaj qëndrueshmëria. Njëri Islami pastaj ndëjtja në Islam. Nga se tinë se thuaj O Allah, mos undrishosh çka i jam. A je i sigurt se ti dush më ne çka çdo gjëje? I bodi sa musliman, s'doj të menjë. O Allah, përforcoj. Ja, kë gabojmë. Ka mundsi me të përforcou? Ase Allah o të kush i lutë dhe i përgjigit Ata i tha për nga mërë i së sellem Hadith Mosu lutni kunder e vladve t'juve Kundër kafshëve t'juve E qëlloje sahati ku Allah i përgjigit E ju rok E ju rok Apo I kush e malkon e vladin E malkon kore i vogël Edhe mësën e thot Kau dëllashit ki Tiki dëllashit Me lutjen tane Tiki ke lbo lutje kunder tina Andaj i do gjojnë njështë loj loj lutje pojnë kundër vedvetës, kundër e vladit, kundër babës, kundër nanës, kundër dashamirëve kështë të merad, pse nga se ka pas njështë lojsh temperamentizmi apo nervozë e pasaj ishtë përgjishë Allah u qëllit që laj lëvu. Andaj në Kur'an ne i valona mështë thotë, uzzona pasaj përçëndrona, pse nga se nuk është gjendja jo të sarë me të përçëndruhe. Ka, ka nevoj me ndryshuhe, Pasaj me ndëjtë në ta Uzimi, po pasaj me ndëjtë në ta A ndoj shikopin nga meri se sem që ka tonë të në doa Ja muqallib e l'kullub Thebit kalbi aladinik O ti cili rëtullon zemrat Forcoje zemrën time Në fejën tonde Nga se feja o dy Ajo që ka ti e praktikon Ajo që ka të zotit Cilën e donë të pengam sa mu përforcu në ta? Në qatë qka ishte, anë qatë qka e dozoti, në qatë qka e dozoti. Andaj të kërthush, o Allah, përforcob, leja në fejnë e ti, jo në fejnë ti, qka e më në në fejnë? Vëse si cëllë e më në në fejnë hak. Si cëllë e më në në fejnë hak. Nëse njërëzit para neve kanë thonë, veç në ajinë në gjennatë prej e udive dhe kryshtere, para më do të tjerët. And Se ka mundë si njeri ju më vlazru në diqka tjetër Po nuk qëndrona jo Nuk qëndrona jo Qëka qëndron? E i badë Allah Rëbët Allah Pas e thot e thotë për nga beri së sellem Dhe nuk i lejohet muslimanit Që ta braktiz vlaun e ti Në bitë 3 dit Nuk lejohet Që ta braktiz në bitë 3 dit Thotë di më i mënkaj i melgjuzie E ka leju për nga beri së sem për 3 dit Për me e qëtësu nervozo Në nëse njeri ju konë nefs Likush i aprish si shkon për stati 3 dit. Ro, 3 dit i ki hapsir me e stabilizuati vetveten. Me e vendos në në vendin e vet. Jo 300 dit, jo 300 dit, jo 30 vjet, jo tragjik, 3, 3 dit. Sa as mjafto njeriu më bëu të u bëmoj bojë tikfar, më u kthi në në vetdije ekse më radh. Ato që është haditi pejgamberit sallallam, me të cilën është argumentuar, hoca pasaj kaprua shumë edhe prej transmitimeve tjera pasaj më rëndësi është përmendët se çka është sebep i arritje së braktisës mes musliman Tho do gja e sebebul mu eddi ilë lë il hëgjërani i bëjnë lë muslimin thële thëtu ështëja sebepi që qënë që musliman me u përqa dhe me u braktis dhe me uftof raportet dhe me tërë janë tri nëse shëronën dhe mjekonë Regulohet. Nëse janë ato sebepe, kemi thonë Allah nuk e ndronë ligjin e sebepe dhe pasojës Kur? Ligi shkak dhe pasojë derin kja me të ka me egzistu Dhe këta s'ka o mundësim e ndryshu di kush Qashtë sa munët me e bo ujin me mukon zjarën dhe zjarën ujë S'munët Allah o sebepin nuk e ndryshon Tho dojë gja Tri sebepe janë shkak që njërzit më sflasim apo të braktisin dhe medveti E para Wujudu zallati min akhihi wala mahala yazil fala yughdi anha wala yatlubu laha diddaha sebebi por ç njerzit prej muslimanëve praksin ndër me drejtë është prania e gabimit të vëllao wala mahala yazil aska çara e pa gabu nuk kena raport me laçsh por raport njerzor raport me laçës në qjell Laport me laqës në cilë Po këtu ka laport njërzor Ka nefs, ka nervoz, ka orretje, ka gjehel Ka për një huri, ka ngutje E kështu më ra Ka tërbije caktume, ka prej vjen prej laqës caktume Prej mjedisit caktume, prej familjes caktume Këtë këto pe nga mbeti, sa më i ka morë parasish Kretë këto i ka morë parasish Alei Salatë Sa më me zhita e ka ndërtu që shri në muslimanve Se bebi i parë që që qonë me praktisin e muslimanve Ndërmet veti ë Ndërtoj e mërëna shuruteve, mërëna kushteve, gabimi eksiston, edhe do të eksiston, edhe nuk në të pritët kur Thotë Hoxha, aj patjetare ka me gabu Pasa i thotë, u alaj u gdhi anha, e ky nuk imshelësit para gabimit Kërëpa thotë, po unë e dibe, vo sa e banë qëta Po e na e dimë se qishë po munë është ti mësë me ditë qëta Qishë nuk munë është me ditë gabimit dhe me imshelësit Kjo ma interesantë, që që e ditë që gabanë, ta kitë e dimë Pro që njëri ju gabon në kete dina është interesant si si s'kemi mundësi me imbjullësit para gabimit Kjo ma interesant Thot hoxha, valajet lubuleha, diddeha Kjo ma interesant Dhe nuk kërkon të vlau të kundër të në gabimit Shemur, këni po dikush Kur do me e gërdit dikan Qëka i përmend? Ja përmend negativitetet Këshyra këtë, këshyra këtë, këshyra këtë, këshyra këtë Mirë, hajtë për me një pozitive Jo se dokët i mirë Pa i ka dëshka që mundët e post për, jo, Pra është të qështja e cilsimit A do i përnë ka i me gjëzije thotë Në mederi gjusë se likim Kur njeri ju donë me ja shumtu dikuit mjaltin Qka i thot? Thot dokët si urina Dokët Me e mor urinën edhe një mjalt Mi thonë, këto janë një A dokët një po Me dash për shumtu ala ma shumë Ja përmen vendi ku del mjalti Ja shtitja e bletve Kërni duisht dikut ja shtitja e bletve Një njëri shka se një mjalti Që ka mduit kjo Andaj, që ishe cilëson ti Që ashtu edhe pranon tjetri Andaj ata I dhujtartë e mejkës U um mundonin kështu me për shkujt Muhammeden sënë selle Për qan Ka arme rejna, fol për Allah Unë që ka së fol E kështu me ra Mirpo që nuk shkonte, qe se Muhamedi s.a.s.e dëshmonte të, të kundërtën. Andaj se vebi po, është prania e gabimeve dhe gabimet ekzistojnë. Çish menaxhohet me këshire të kundërtën. Edhe pa valla e ka çka ti gabim, po e ka dhe çka ti mirë valla. Jo. Ngjitja me një hat, kur kanë gjithë milhard mirë, milhard shkovo doza e gabimit. Andaj çdo herë që të vjen pi dikujt një gabim, përmendani të mirë. Ti po valla që daj go ma dhe çta? edhe më ndoj me ullë syrin për aset i gabimit. Kjo është e para. E dyta, Iblahuashin jeqdahufi wa meshju adhilim bithelbin le fa jeqbeluhu walajet lupuli të këdhibihi sebeben walali akhihi odhran. Sebepi dytë, që të qonë më praktisë musliman dërmjë dhe veti cili është, kur njani thashe thëme gjitë, bartë fjalë me kritikan dhe i dikujtë. Por se bayi pa është ekzistimi i parësht, gabimit drejt për drejtë tek i pa, nuk i ulshit, s'kërkon pozitivitet as këso më radh. E dytë, kur dikush këtu nefsia do me kallëzu se kë kët gabim ka, kët gabim. Allah i ka njerëz smunës ti me mu kryni çaj me ta pa të kallzu për di kan si çka ka bë kwaç. Smunët. Me nefsë. Allah na promesoftë djithëve. Prandaj thot ai ti li et me me kritika. Yaqdah. Qadhh a mujut me xhjet. Me mujut me xhjet. Ja. E kjo çaj edhe këta pas ai thot dhe ai e pranon minihar ti nin për digan thu mundot mundot valla ke njerëzi ana kështu kjo fillimi funi allah e di ka ba, ka mundësi është rrugë më sa ne sa çon dorë ka mundësi më sa ne nuk ja çon dorë pas ai thot walali akhihi udhran kjo ai e pranon minihar dhe nuk lip asnjë arsye për me përgjënjeshtruca fjalë shemë keni pa dikush nin për digan Njim për një vla muslimat, në diçka Hapi i parë, cili është A është valamunët, a valasmunët E valasmunët që Njim për dika në keq Hapi i parë, a me thonë Se besojbe për këta që e ka bërë Nuk e besoj, së du me besuar Nuk du me besuar Delisat të mdale si djeli në mesdit Delisat të mdale si djeli në mesdit Thotë Hoxha Dhe se be pi të rejtë Që të qonë në praktikën e muslimanëve me vetëti është urudu malalin bihi yadkhulu ala ahadihima fa innal malalata turithul qat'a wala yakunu al malul sadiq qadan oja allah mushrif dhe sebebi i tretë është prania e e, e malel është kur dikush është i padurushëm por sillja, gjendja, lëvizjet, gestët janë imponuese jan detyruse. Dorsa neve ne Islam jemi të mësuar që sjellët tona kanë jo detyruse, po kanë në nivele të me dashurisë, në nivele të të dashurisë dhe vullnetit lir. Kur një njeriu është i padurushëm, kuptimin imponus. Melal është kur ti gërditesh dikujt. Thao do hoxha, se vepi 3, që thonë se që dikush për muslimanëve mos me fol në mes veti dhe e kput lidhjen është el melala. Pasa i thot, dhe ajë cili është i padurushëm zbojët shok Këto cilësi, i kemi përmenë të ahmaku Kusë është i padurushëm E mërë cilësimin e ahmakut Ajë është i padurushëm Kemi përmenë se Pyjtë shumë, detalizon shumë Pyjtë për imë cira Pyjtë kushkove, kakeve, qysherë dhe me kanë të takove Këto dhe zrelo dhe njëri Këto e se s'ka i mundësi me dhënë Ka slogari S'ka mundësi me të detalizu jetë Andaj për nga meri jonë s.s. ka dhanë Min husni islami l-mër'i Tër kumala jaqnihi Pe islamit të mirë të njerit është Mos mu morë me disa shkatë s'ka të baje me ta Mos mu morë Andaj njerëzit e dojnë ataj cili nuk ranon O shillet Ekshësumela Ofron qëtësi që ka dhanë i mënkajim e gjëzije Ofron rehati Andaj se bepi i tretë Që qënë në uh, prishen e mardhanjeve Dhe raporte me muslimaneve është Hyria e gërditjesë E të gërditja është Kërti i imponohë është dikujna Abo Shemull Sot i dëgjohë njërzit Loj loj komendesh për njërzit Abo Allah u gjelluar në në kamësu në Kur'an E dhe qish me bo viziten Kërti i shkon dikujnë shpi Edhe aj thot Së jam gati me të pranue A ka sot musliman Ka Normal që i ka dikujnë Po na është tir me e gjeta ta Që aj me zot Ti pas dere i thot Së muj me të pranue E që kje mirë kupton këta Allahu gjelë a thënë të Kur'an Ja a ju helledhina amanu Ida qila lëku murgjiu Fërgjiu Hua khajral lëkom Ojtë e se të këni besua Kurë që koni ju të dikun E ato ju thënë këthahu Këthahu Pra mëndo për para me zësë kam posë telefonë a, Ka shku dërë të shpia Dërë të shpia rokin, dër, Ka të rokin dërë ka thonë Së jam Së jam gati Së kam Së kam ga të shmëria Së mërë të rras Me Allah u gjithatë nësë ju thuhet këthehu, këthehu, kjo ma khajrë për juve, ku e diti qëfar derdi ka hajë? Ndërsa sot neve Allah në ka lecu pynë telefon, pynë telefon, ti du s'kam mundësi, e kujtë akshinë më nuk thiraj, pëse nga se nuk ka pranitë të asaj që ka Allah u gjeli gjelalu e ka regullu e raportin mes muslimanve. Anda kjo është ajetësirën, oja e ka pru e si qështë, Qilësi e njerëzve të meqëm dhe ajo është Mos braktisja në mesin e muslimanve Në alusmi Allah unë të barek e vëtala Që zotë i unë të barek e vëtala Ti regulon raportit e muslimanve Ti regulon së fillimit zemrat e muslimanve Ti nabana Allah u gjela rëbta të, të zotit Pasa të tjera të janë kitë qështje relativit Dhe cilat regulohen me kalimin Eko, së të dohë gjemë vazhdim Kaptin e re dhikru lhathi ala luzumi el hilmi Indel edhe Kaptin e njeri ju të men e pjekuris gjatë lëndimit kë në shkallën e artë e njerëzove mënjur me u përmbajt pjekuris el hilm është kur njeriu ngritet andaj i thon halim kur njeriu e vendos çdo sa në vendin e vet tani ka pranuar një kaptin tërë ku ka thënë me u përmbajti mënjuri kuina pjekuris Pra me, me vendosh dhe gjest në vendin e vetë Mirë po këtu e ka pru një kontekst dhe qanë Kur je i lëndum Kur je i lëndum Sekret janë të pjekt kur nuk janë së provun Po kur duhet Kur ka temperatur, kur ka zjarë Kur ka ethe në raporte Këtu duhet me pas një riu pjekurit Thot Nga Ebi Sa'id El Khudri Ka thamë bëjnë nga mberi jonë sallallahu Alejve salem hadin që nga dheri imam Ahmejdi dhe tirmidiju Dhe imam Hakimi dhe ka ba Sahih ka thana le salatu sallam la halim illa zu asratin. Ka thana le salatu sallam, sco njerit e selam, pjekur pos ait li gabon. As mund të kujsh mu pjek pa gabue. T'i them për me neve për shembull, i jenë sot njerëzit nga lasdria të shumta, 10 vjet i ka, 12 i ka, pas 15 vjet i ka, 20 vjet i ka sot kam kam kam më kamsujet ka ta kështu më kamsujet ta kështu ma kamsujet ta kështu e mundohet më gazon njerëzë pallavra e bashkansujeta 12 vjet çka ka mujt mësujeta 11 vjet ata çka çka ka mujt ata me msujeta 12 vjet po njerzit tu mendosen ulsi është status Facebooki është një fjalë që e ka lexuar dikon atë edhe mund mund do ashtu po kam rënë diku shumë e keqe diku shumë e keqe ku nuk vlerëson as ulsija as dituria as pjekuria ndër ku she vlerëson zot so pjekurinë Ku sheh Anderson ja dikuina për shembull, një njeri që li jo i mëshëm, ka dod vite, jo vësta, jo i ka, i ka do po ngoj ovosta. Ngojë se ka dod vjet kë. Pse? Jo, do të thë, unë e kam përvojë, m'ka psujeta. 13 vjet i ka. 15 vjet i ka. Po 30 vjet më vao. Çka të mëson njëri ta për 30 vjet? Imam Muhamedi ka thënë, para 40 viteve nuk i lejohet hoxës me shujt libër, se i bë pishma. Pra, 40 vjet. Pse? Ka thënë se Allah ka punë bon njerëzit pejgamber 40 vjet. Po para 40 ndriçon njëri json. A në njeri pas 40 viteve, nëse nuk pjekët, djekët, zbaot nëaj. Pra, nëse i ban 40 vjetë, edhe, ku Allah u gjerët, vë belegha, e shu të dëhu, tani o plëcu njeri. Nëse nuk plëcovot, njeri mas 40 viteve, laj dur, ska me janë bjët këtë kanalet, Allah u në rritë. Thotë, ka dhën Alevi Salatu e Salam, ska njeri të pjekët, vetëm se me gabime, nëse gabimet e pjekin ata. Gabimet, E pjekën, pas e ka të në lejë salatu selam Ola hakimë, illa dhutë të gjiribë e tinë Dhe s'ka njerit urtë Vetëm se është me përvoj Me përvoj Pro, Nuk ka mundë si njeri më ka një urtë I thu sa përvoja njët i ki Sa përvoja njët Ska asë një përvoj Pika i urtë Po sikur që nuk je i pjekur Pa pas ka lu gabime E me përmirësu, gabime përmirësu Ta një bëma që i pjekët A nëjtë i përshim Jo në aspektin fetar, po në aspektin e dunjas, a e ka ngutjen e tririt, a e ka zjarmin e tririt jo? Ka ta? Mësose pun ka dalë, merr mënoje. E shet në njëri trir për shembull i ngutshëm për Nissan për me arritur prit lenezot. Pse? Nga se si kjo ngutje është e pamendume. Do të thonë njëri pjekë të thotë ka ta si kum kalu në këto. E kum kalu sa har jam urxua, po njerëzit nuk i nuk i mendojnë këto, këto pjekuri. Sallallahu alaihi wasalam ska njërit urt pa porvoj. Andaj kur dush me morr dikujt porvoj. Matën jas, sa ka kaluk i njët, sa suksese kan arrit njët. Çaka ka luki në di diçka shka është për mua por mënt, që kjo ka ndë siklet me mund kaluë. Ata më morr, ne, ama po shemu, kjo i vllai sinqert, kjo shumë vllai sinqert do të më amar këti këshilla të fina. Do të më bëj kalifet muslimanëve. Jo Allah, këto janë veç mufladit. Do sa porvoja, urtësia, pjekuria, këto janë terme Herë me të mdoja Mesin e muslimanëve Mesin e muslimanëve të par Sa njerës janë konë që janë konsultu muslimanët me ta Që dojë diti? Ja, Wallah Ebu Bakri, Omeri, Othmani, Aliju, Bilali Abdurrahmani i Bni Aufi, Ebu Ubaidin i Gjerraha Këtë janë konë, Saad i Bni Ebi Vaqas, Saad i Bni Ubaada Tituj Që janë konë gredë musliman Halët është tashi i musliman plus sahabe Ja, ja, kanë vetë më lut andaj Omar Khattabi kur kishte dënë vështirësi musliman gabos plot plot musliman pothim left the bedrit olo pse se të ke kalu Bedrin sheh a kalu bedrin e sheh. Njani ka kalu Bedrin asha o njëri i cili s'ka kalu kur doz çak kime u konsultu me ta andaj pejgamberi alay salatu selam e ka porqufizue pjekurin me gabime dhe urçin me porvoja urçin me me porvoja thot në koment هوجا الا مشاروف هذا الخبر في الضرب الذي ذكرته في كتاب فصول السنن بان الاربه تضيف الاسم الى الشيء للقرب من التمام وتنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال تانيوجا اشبيجون ني ريغول سسي كوبتون ايتات و حديثات النبي صلى الله عليه وسلم ناسبيتين جوشور عربت كيما فهمت تفسير عربت E ja vënojnë dikujt emrën Kërt afrojot mu plëcu Dhe ja mori nëse nuk oj plët Por shimë dhe kemi përmen Ditët e dhulhegjës Djetët Abo ditët e haqët Djetët Ato janë si nëndë Apo netët e fundit të Ramazanit Ato shpa shqiloj nësë të nëndë Shpa shqiloj në Ramazanit nësë të nëndë Që që djetët që i fundit djetë nëndë E pse i thonjë djetë Si ju ka afru plëtsimit Ju ka afru Andaj ata e quin djetë për mu kanë ma i plot E ndo njëherë Arabët e përdorin Nukoj urtë so i plot tamam që ishduhet Andaj kështu kuptohet kjo fjale pengamiri së sellem Pra Fëlemma kenël galibu alel mër Ella jekune halimin hatte jekune dhe athra Nefen nëbiju së sellem ismë halimi Ammen lemjekun bidhi athra Thot pengamiri alej salatu së selam Nuk e kam bohu që njëri s'ka urësi Kur s'ka gabime Apo s'ka pjekuri Kur s'ka gabime Dhe përboja Por nuk o i plot Nuk o i plot Pra Arabët ndo njëherë Tamorin emrin Se si se kemri majën Dhe kush se kupton këtë kapitin Ka thonë që i khull islamu të imie Se kupton as punën e imanën dhe islamit Por që e më ka thonë La e zni zëni Hine jezni mu'min. Nuk ban zina Hadithin Bukhari Nuk ban zina zina qari Kura të bo zina E a i mukan besimtar Ta një kush nuk e kupton Qish folin arabt Se kupton hadithin Andaj kanë thënë këvarisht Qafira shtë Kur të bo e zina ja, Nuk ka musliman Pse ka thonë për nga beri Dërsa thot hoxha Arabt Jamorin emrin dikujt Jo që ajë se ka bazën Se ka kulmin se, se ka të plot Tani ajë që ka të bazë zina A mund me dhe pas iman? Mundet Moslimani ka imanë të bazë zina Nëse e pranon që zina Dhe haram Pseja ka më hua emrin për nga beris Nuk o më besimtar Se së në kulm Se së shti plot Hadit jetër ka të në lehi salat La ju minu e hadukum Hatta ju hibbeli e khihi Ma ju hibbuli nefsin Ska besu njani pi juve Deri sa tja doje Për dhavune vet, atë qka e do për veti Ta shka ka besu, atë ska besu Kush se kupton Andaj ka thoni mamë shafi iju Me libën e ti rrisale Dhe në libën e ti el-um Mamë shafi iju është Ajë cili ka vendosë regullat që me kuptu hadithin Ka thon, kush nuk i kupton Si shprejhen arabot Ha, e masakron Kur'ani dhe hadithin E masakron Abo eksemerat Adën të ishe përshimë nësot disa filozofë që kanë dalë në e mërë të gjallë këtë me folë Qëllimi islami të të të vëqëmëria As namazja, as zëqatja, as shamija, as kur qa Qëllimi e të vëqëmëria Adën e evropian të kanë mëri të vëqëmërinë edhe ta janë musliman Së ki se kuptën, se kuptën Kërani që i shpërajet Kërani Përshimë në allahu qëllë ka thanë Ja e juhe lëdhine amanu kutipa alejkumus siyamu Kema Ojt të cilët kanë i besuar u shboiu një obligim ajurimi, kush ka qen obligim para juve me qëllim që të bëheni të devotshëm. Edhe ai çato tashira. Kush nuk e kupton gjuhën e arabëve, Al-Qurani është arabisht. Pllasi dikush, a nuk plas kjo punë tina. Kur nuk mu varr, s'ka problem. Kur nuk ndrijhom, Allah e gazet arabisht te Muhamedi arab ekse mera. Dhe tani dikush kujton se na gjen me arab. Ka të rësmetu imë në Asakir Në libërin e ti Të historisën ka pëngamberi Ion së sëllëm Shekhru samë të mië ka thonë Këj hadith nuk është fjallë pëngamberi të selam Po është e vërtet si kuptim Pëngamberi të selam thuhët Që ka thonë një hadith Shekhru samë të mië Zizin gjirë është i dovët Mirë për djetarë punojë me këta Ka thonë a lejë salatu e selam Lejset il arabijetu Bi ehadikum Min ebin vë ummin. Nuk është arabishtja Të njani pi juve pëse e kalin nana dhe baba Por arabishtja është ai cili E, e folë rrjetës shëmë arabishtë Tho që i khusam dhe mi Ma anajat që ti adi dhe sahi Pse Bukhariju, Muslimi, Ebu Davudi Ibnu Maje, Dara Kutni Ebu Hanifja Nuk janë arab Nuk janë arab Këto jenë arabizu Por këto e njohë vingjur në arabën ma mirë së arab Në kamësue Eksu me arab E bënkaj mellëgjëzije, diskutohet në A është Arab ajo Shekhe Huzam dhe mië, diskutohet A është Arab ajo Në numëri madhë i muslimanëve Imamëve tëtë diskutohet në Arab A janë Arab ajo Po ata thonjë, pa e ditë Arab ishën Së mund është me këptu fejë Andoj, përshimë më dhe okshë Qa ta arrini dhe vërçmorien Edhe ta është këtë që ka thot Nëse njani pa gjërim Panamaz dhe arrini dhe vërçmorien Ty këtë q Heç nukoh, az nga afr, az nga lartë Allahu Gjelle Gjelalu Allahu Tebara Kjeva Teala Dëvëshmërin e ka vendohë së si synim Dëvëshmërin e ka vendohë së si synim Mirë po Vec ka një udhë nëse vjërë Jo nga tjetra Pra Allahu Gjelle dhëtë Ja u kumban amazin Që të lidhni me Zotin Fillimish qka është dëvëshmërit e Zotin Murujt për gjenemit Murujt për gjenemit ëvetëmë as cilë e përzitshme. Por muruit pe Xhanemit, s't ban dobi as cilë, as edukata, as fabrikime të shumta nëse hë njërin në zjarr, çka i ban dobi. Nëse njëri një zjarr, Ebutalibi vlezër o kon maja e edukatës. Ka pas edukat njëri. Tha ena libr për edukat, do nuk kena të dhirt kundër edukatës. Jemi tu mundu mu kon të edukushë me me islam. Mir po, po njëri i bani disa cilë, disa lëvizje Dukon sikur të bota kështu më rad, kjo nuk nënkupton se ai pështon mbi zjarrit. Andaj kur thotë Allahu xhe lavala namazin për takvallok, xherimi për takvallok, kjo çka hipje? Se vetëm çiket rrugë don Zoti Onëtarëkë Utala, jo rrugë tjera. S'mundë dikush jashtë namazit të më boj devotsh. Ebeda. S'mundë dikush jashtë namazit të më boj devotsh. Anse ai e definon devotshmërinë si sjellje të mirë, kjo është gabimi i tij realisht në definicionin e tij. Andaj that Ibn Hibbani arabut ta morin emrin nëse s'e kem ri kulmin. Edhe shumë hadithe kuptohen kështu. Nuku muslimana asha e bën kta, nuku muslimana asha e bën kta, nuku besimtar asha e bën kta. Çiç kuptohet kjo? S'është i plot. Nuk është e i plot. Andaj thotë, "Oh Xha, çe emri të sinë pejgamberisë më ka mohuë të urtit dhe të pjekurit, nuk është që ekziston të aj, por nuk ekziston ajo çka çka duhet me me qen e plot." Pastaj thotë, "Wal well, hilmu ismun yaqa'u ala dhammin nafsi an il-khuruji 'inda al-wurudi 'alayha diddun tuhibbu ila ma anuhi an. Çka është pjekuria te arabët që e ka mohupe jam sa më dhe e ka lavdruar më pas. Ka thon, pjekuria është emër i cili vendoset në atë e cila veprohet në poshtatje me Sëllimët e njeri jëtë Kër dikush vepranë Qashtu që është duhet Këma jë mbëgji Që është duhet Që është i përstatë Që është i mërfil Kësa i thunë Këti njeri thunë halim Këti njeri thunë halim Të kundër tënë E kanë bo arabot Me pengamberin sëllim Para së me besua E kanë thonë Ti nuk i e halim Kë i pjekt Kanë do është me akuzu Me më një cekëci Me më n Prò, pengaveriu aleyhis salatu sallam, nziit për pjekuri. Cila është pjekuria? Veprimi i njeriu që ata çu zhduhet. Kush e cakton çu zhduhet? Jo kjo është mëhavet i madh, e cakton Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kush e cakton çkëo ban, çkëo zban. Për shembull, e dëgjojmë na, shpesh po e dëgjojmë, në tar ta arriturat për parimi, shkuarja për para. Çto kush i definon? Kush i definon? Allah. Shumë, sonë njerëzit e, e definojnë e arritur e ka çu durtesën lart. E arritur e ka arrit kompyterin, e arritur ka shpik telefon, e arritur e ksumë radh. Ashkë arriti për kjo është e dunjajs. Kjo s'mund të me dal jashtë dunjajs. Dorse arriturat e Zot i cila është, Allah e ka përmendur në Kur'an e arritura. Arrit, el fouz, e arritur, arritur. faza ka arrit. Allahu jilal të arriturë në Kuran e ka përku vizu veshme një ven. Ha? Kush largohet nga zjarri, është kjo ajtë cili ka arrit. Nëse njëri ju nuk shpëton nga gjeneme, s'ka arrit kur gjo. Nëse njëri ju nuk shpëton nga gjeneme dhe nuk kalon ure në siratit, kur gjo s'ka arrit. Osh mundun këtë dunja dhe ketë kjo mbyllot me vdekin e ti dhe ku të futët në gjenem, s'ka asni kuptim të arriturat e ti. Andaj, në Gjuën e arat dhe pjekurit që ka do më dhanë Me bo që shduhet Kushe përcakton? E përcakton Allahu dhe pengamberi Salallahu aleyhi vësallem Pasa i thot Fel hil mu jeshtemilu alel ma'rifa Hapi par i pjekurit cila asht një huria A munët më upjek pa dhije Së munët Në gjehel s'ka pjekurit Ka vesh më djek Pa tjetër në ilm duhet më upjek A po dhe ndo se në gjehel djekët Ska mundë si me u pjek Hapi i parë, drejt pjekuris është Dia Pas e ka thamë, u sëbër Dhe durimi Së mundët më ka një pjekt Ska durim Në ngutët, ka agjele E jesë të agjil është në ngutë që më zitonë Ska mundë si duhet me ka në sabërli Wal e ne dhe me punu nga dal Ka thamë a lejë salatu selam E të enni minë rrahman Wal agjele të minë shëjtan Me punu kadale o për Rahmanit Allah e kënë ba Dikush mundot me angut Allahut kadere Najse ngut A, A jeb, e për Allah nuk këndryshon kadere në ti dhe puna Dhe për nga mësëm kërë e kalafdru zotin ka than Allahu jon është sabur Edhe pre emrave të Allahut është Halim Që të da përmen me oja se Pre emrave mët dashur Për njeri unë musliman është Halim Se Allah e ka përgzu Ibrahimin Me një djalë Halim E ka përgzu me një djalë Të pjekur Të dishëm A me ka dhanë Nga dalsia është vej për e Zotit allau, Dhe do në lau Dhe ngu tja për e shetani Që më mërët gjithë kanë dhe zër Mediton gjithë, gjithë sen që ka kryonë Zotit Stinget A, a, a jabanë lau dikujt verë Së të gutë Së kanë dhaktunë Hekma dimnin Hekma dhe vjeshtë Jo Allah Si të dushë pritë Si më të dushë plas Këta në plasë në përme plasë Por në kuptimi se së dërshonë kjo Dikuç për shembull don fëmi, fëmi ka procedur, na ndmuy. Aba, dikush ka dhënë skan vak doktorit në Gjermani herë. O vëllai, kjo ligj i Zotit, as kena mund të sikta më ndryshuar. Kjo shkon proces. Dikuç me thanë mua më duhet djalin 20 vjeç se un ka punë. S'më pritun mua të rrit në 20 vjet. S'ka mundsi. Ligji i Zotit është ngadalësia. Dhe Allahu i don ata që punojnë kadale. Allahu i don ata që punojnë kadale dhe shikoj jetën e pejgamberëve. Jetën e pejgamberëve. A ka ardhë që ka para vaktit? A ka ardhë që ka para vaktit? Ska ardhë që ka para vaktit? Trasmetohet se Daudi a.s. Në doatë të ti ka thënë, o, Zotë, më si falë gjuna qartë. O, Zotë, më si falë gjuna qartë. Normal, pengamberi zbanë gjuna dhe për hirtë të Zotit hithnohet ma atë që ka banë gjuna. O, Zotë, më si falë gjuna qartë. Qyshtë ka shkejla në gjuna? O, Zotë, më si falë gjuna qartë që është ti ki thonë maj, ka thonë po, ti ki thonë mësebana e ka bo. Deri sa ka ndodhë gjikimi gabushëm, e deni rasim ko ka gabuhë. Pastaj e ka shtu i stikë farin për veti dhe për gjëna qatë, ka thonë ozatë falë muë dhe ketatë është ka gabuhën. Kini po një riu, deri sa nuk ka ilmë, nuk pjekët, mëndonë se kretë kret të senet të qkojnë që shdo naj. Po pastaj kur merë dije, punën ka dale, E kështë më ra, atërë regulohë qështja ti Dhe qështja e katër të pjekurija është E të thebut Vërtetimi dhe verifikimi Në shka mundë si njëriju Më kanë i pjekur e para pa dje E dyta pa sabër E treta pa nga dalsi dhe e katërta Pa verifikua Nërsa sot jena në kohën Kë njëriju mundët me mos verifikim Më ra në qështjit më loja Ka thonë bëngamberi jonë sallallahu alaihe sellem e shlon njëri një fjall si janë në menë se verifikon, se vërtetën qështë të të më kanë, thot hynë gjenem 70 vjeqta 70 vjeqta pse, se qaj o fjall e ka idhnu zotin e ka idhnu zotin e shëtë mëra anaj duhet njëri ju me verifikua dhe sa sot a verifikua njërzit si dë mështë të se i përstatët a i lajmë i rajshëm dhe i trillum për veti aba anda i kanton djetarët a ndron njëri për qembul te lajmi për një për një send të njëjt konkretisht ndron. Për shembull, madh anësan. Në artikull. Kur është shat dhe kur e blen. Ndryshon trajtimi çezanë. Sot e ka blen një artikull. O interesu për ta shohë më këso me radhë. Apo e dha e ka blen. Kur është atë ndron trajtimin ndron. Ndron. Sigur që e përmendëm në ligjratën e kaluar, ka pas pse Senefit kur kanë dalë në treg e kanë nxjerr artikullin me shit, kafshën e vet dhe i kanë thonë, "A je i kënaqsh me kët kafshë?" ka thonë, "Mundoni kënaqsh se çësa e bazar." Ku lumi transparencës. Ku lumi transparencitet. Keni pasur njerëz që i thonë, "A je i kënaqsh me këtë?" thotë, "Shumë jam i kënaqsh. Shumë më të çka më të mirë." Apo, "A kur shkon me ble?" thotë, "Ka dalë, thot, ta e paskat prish, ta e paskat prish, ta e paskat defekt." Për kur ai je imshel sita lagabimit kur do me mor ha e shlon lar verifikimin andaj kur esht pershtatsmëria nefsit e liron apo derisa kur nuk ka pershtatsmëri te nefsit e ndrishton standardit pro per ni artikull ndrishton standardi me eksport dhe n import shkatuu per gjera tjera per njerzi per informata per tituj mes se kti pershtatsmëria po ma thapse se ka bo allahun araid ato do hoja katr shtilla i ka Pjekuria. E para, dia, e dyta, durimi. Andajnë sa o në, në Koran është tirë për durim. Duroni, duroni, pritë një sa o për duroni. Pse, së shtilë e pjekurisë. E treta, është nga dalsia. Së mundët njënit të ugut më ka një pjekur. Së mundët njënit të ugut më ka një pjekur. Ma djecdo se në, në univers, thama rritë me, me proces. A mundi kush me pjek bukën me shlu, thotë, sa pjekët kjo, sa i duhet që kaxë? Ni qinë, thotë shletëra q sa so, sa so shkon gjithsorë dhe shkoi 3 minuta, po nuk shkon as ajo djegat. E ka masën e durr, kohën e durr këtu më radh. Andaj ngadalësia dhe verifikimi është për çështjet e celularit i don Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka ardh nga Hazan ibn Waqi nga Damra thot el hilm arfa min al aqli li an Allah te bareke ve teala ta tasmabe. Ka thon pjekuria tani pjekuria në gjuhën tonë nuk i përkatsohet Zotit. Ndërsa në emrin Halim në gjuhën arabë, nga sa neve kemi përmend, se emrat e Allahut në librin ku ta akrim me leinë e Zotit do të flasin, por emrat e çësit e Zotit, do ta shohme atë emri Halim si kuptohet, por se një çalim emrat kur përkthehen në gjuhën shqipe apo në gjuhë tjera, angleze, turçe, kështu me radhë, në çdo gjuhë çka përkthehen, ato nuk bartën te Allahu derisa verifikohet A ka në kësën lëkë ati ajo Abo? Deri sa të verifikot A ka në kësën lëkë ati ajo Por shumë ka shumë emra të zotit Gjellë Gjellaluhu Që në gjuna arabe s'ka në kësën lëkë ati Kërës përkëthejme ato Lemë kuptu e në kësën lëkë Tani emri Allahot El Halim El Halim O është emër i zotit Allah është Halim Ka dhëndamra Emri Halim O është ma ngritur se emri Aqëll, se i menqur Pse, ka thonë se Allahu Quat halim, a nuk quat akëll Për Allahu gjelove E ka emrin halim Qysh kuptot halim të zoti I but Për pra për që emrë Në emrë nësiko disa kuptime Në emrë nësiko disa kuptime I përkacot Allahut Kullmi i për sësmoris Pa asë një vesnë ta Ndërsa kër i përkacot njërit Edhe nëse ka vesnë ta, s'ka probleme Apo, përshimu emri i menqër Aristoteli, bashkë me grupën e vetë Zotin e qujnë i menqër Tho që e khusam dhe mi e kjo batil Allah nuk është i menqër Pse, se përse menqëria është vërtit për njerin Në kësam për Zotin Andaj, Allah është i lartë nga menqëria Pse, se menqëria është aparat I duhet ko Për me e të kap një sen I duhet zaman Apo, Përshimu i thë njerë, menë Kë duhet, menë E Allah u gjerë nuk i duhet me në prit Pra e din të pare këve të hale E tani Allah u vaqut i menqur jo Nëse kjo është instrument Andaj Allah u i më vot kjo Kjo for Pra i sotelis ka pas ilm As nga shëriati as nga pengambert Andaj ka qujtë Allah me emrat e cilat është i pasë për i ti E Halim është i but Ashtë Allah i but po Allah është i but Andaj ka të ndamra se emri Allah u të Halim Emri Halim është më i mirë se sa emri Menjër, se sa emri, e me ndësë asot, njërzit lakmojnë mas emrit menqor. Muslimantë e parë bëzri angonë matë menqorë sa me lakmu të emri menqorë. Ata kanë lakmu me një emër tjetër. Muslimantë e parë kanë lakmu me arrit një emër tjetër. Dhe ajo është emri, ha, uëli, uëli. Gëse e kanë dëgjuhë e fjallën e Zotë të barëk i vëtala E la in eulia, Allah ila khaufun alaihim O la hum i hëzënun Vërtejt e uliat E Allahot s'kanë frig A s'kanë pësë mërzitën Dhe gjithashtu kanë sinu emrin mu'min E kanë sinu emrin muslim Gëse Allahot të barëk i vëtala Në ka të regu në gjuhën ibrahimit Ku ka dham I gjëllëna muslimejni Në banë neve dë musliman Mërë djelin tem Ummetën muslimetën lekë O, Zot, nga banë, o, metë, musliman A do, dhe dhe dhe njerë, dhëtë me ditë dhe shkame lip Një vatë i kërështë të, të jemi meqëm Qa pëtë duhet, o, dhe Po, disa shë i ta unja i meqëm I meqëm, i meqëm, i meqëm, që mi meqëm Kur themi i meqëm, tamami meqëm Shko, dhe dhe dhe këto shpike të reja Këto a ka ndalë për i gjehlita për i menjuris Telefon, kompjuter, teknologi Lë dhe përparimi, A prej mendjet rashtis e mendjuris Alev drat Jo Nga se nuk është me takvallëk Nuk është me frikë zotit Frije njërzit kërë e bojnë këta E muhojnë Allah në kërë e bojnë këta Allah u gjerë i sprovojnë njërzit me mendje E kështë me rad Andaj, musliman dhe par Kanë sinu me arrit do emra Shka njësët nuk, nuk sinojnë me arrit Që më ti thusot Allah në bafë devatë qëmë Si do këtë kur gjahat Devatë qëmë Se nuk e kuptën që ka e të vëqë Ti dhu i shalë Allah në banë musliman të mirë Mështë të musliman një në që 500 vetë Po të bëmë i di shka për para se Qëmë ka Evropa Shpipmi dhe një balan dhe një aeroplank Por njërëzit nuk kuptën e shka flasë A që të më do në më kanë musliman Musliman Ibrahimi I dashmi zotit i ga thanë Allah O zotë banë musliman E jimën i madhë ma. E kështë u më radhë A ne e kanë lutë për n e kan lut Allahun me ata çka duhet njeriu me na arrit. Çiko Musa alayhis salam, çka than Allahu Jalla. Adkhilna fi rahmatik, futna rahmatinta. Futna rahmatinta. Do sikhi aparat doz prich. Kë aparat prich. Allahu na ganon. Çiko njerin lind xahil, e fiton një pjekuri, kalkulon, e ban i do ka vërteta çit thot se dia ka lind Allahu më të më shumë se unë, i ban do vitë 60, 70, 80, edhe yahrif. Thonë hap, bot, ha i verdh, s'di kur gjo andaj Muhammed s.s. lutej o Allah rujem nga pleqëria e s'ka ishme përse? thupësh, hëfëmija e dhe pleoku i kanë disa gjeste të nga ishme përshka, nga se mungon pjekuria e muslimat dhe parë s'ka donin të këvalëk me rujt zote me rujt zote andaj thoshin disa preselefit se Allah hafëzat e Kur'anit nuk ja u prishmejnë nuk ja u prishmejnë Eksumera Pse? Gësë hirunë zotë johën të barëke Vë të jale Andaj Kërë në Qur'an Emri Halim I pjekur I but Eksumera Në fjallinë Allahu jellë valen Surat Tawba Ayetën Në 14 ayet, Inë Ibrahima Lë Awahun Halim Kërë për Ibrahimin Alejë salatu së selam Se sa Ibrahimi është Awah Në 14 Tawba Shka është Awah Allah u gjithra thot, Ibrahimi është e wa. E wa është taj që ka ankojët. Oh, shka banë. Ibrahimi ka paske cilësi. Kënë i dhemëshëm. Kërka ardhë me lacja, me e dënu popëdhën e lutit, ka polimizu, pritni, ka dalë. Më se dënoni. Pse? Së konë e wa. E ka ditë se azopja Allah u të shtima. Dhe e ka cilëcu Allah u halim. Dhe është Ibrahimi halim. Qëka është i pjekur dhe i butë. I pjekur dhe i but Dhe këto dhe emra janë qka, Ndërlidhër në një nëmë Nga se butësia me pjekurien janë Cilësi ja, të një elementi O pjekët, bot i but Pjekët, bot i but Gjithashtu, kër e ka përgzue Me djallë E ka përgzue me Me qka? Me emrin halim Fëtë Allahu te barek e vëtër bare, në surën sa fët Fë bëshërnëhu Bi ghulamin halim thot me, por gëzuam Ibrahimin me një djall halim, dëbut shimë dhe sot dhe gjenë musliman isha Allah, Allah i maband djallin pilot isha Allah, Allah i djallin maband dhe njerë gjenë tërp që ka kërku i njerëzit gjenë tërp që ka kërku i njerëzit Allah u gjenë, pëse nga ka pru këta jet përme nga ka zhut që ish li për djallin që ish li për djallin Allah u gjenë, fe bëshërna hu bi ghulamin Halim, yllam Ibrahimit një djalë, ha, pilot, inxhinier, ku ta diçka unë me tituj? Jo. Ha Halim i But. I But. Me se cilësia të e But dhe pjekuria është cilësia që don Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu Zeqeria alayhi salatu selam gurka kërkuet djal për Zotin që lëva çaj gathan. Ha? Yerithuni wa yerithu min ali Aquba. Tha ozot qëma një e vlad Për shka Plesri e ka lutë Plesri Qëma një e vlad Jeri thuni Më trashegon muë Kum më trashegon Më pengam beri Kuj t'ja loket shpi une Kuj t'ja loket mal T'ju dhim to ka Allah Që ka me shkatrua dhe vatë to I dhim me dove A ndej ka me shku këtët Kuj t'ka me jalon këta O dhoti këshira atje që që shkime për Kjo shkoj më Kjo kry Jeri thuni Kanë thonë komentatorët Në pengamberim Trashygon Wa jeri thumin Ali Akub Dhe trashygon Nga familje Akubit Pra nga pengamberia Dhe çka i thamë fun Dhe bane O Zot Të knasht Ti knasht Me ta Edhe unë të jam i knasht Me ta Kështu kërkohet dhe zër Kërkohet gjali i but Dhe gjali I cili është I pjekur Andaj Thot Ebu Hatim Ibn Hibbani Mës me qenë Asë në cilësi që lavdrojët të këpjekuria dhe butësia posë se njëriju i braktis gjunaat dhe largohët nga vendet e ndyta, është obligim për njëriju në që mos të i largohët pjekuris. O pjekuria dhe dhe shka banë, largohën njërin për gabimit. Largonë njërin për gabimit. Pra, Ledhët ashtë, pengamere se më katon, s'ka pjekur për gabimit. Pro gabimët që e kanë djekë shumë Tani ja ofrojnë ti një loj Pjekuriet lartë Pastaj, ajë qysh me rajon me gjerat Me më kujdes Me më kujdes Andaj thapin nga beris e sellem La juldagull mu'minu Min hijgërin Wahidin më rrëthejni Besimtari Nuk shpot pini vrime dyher Apo pini vrime Hajd Mohon se dite Pit njëtit ven Walloi do njërzi Pit njëtit njërzve Njëtit atë fora Njëtit atë mashtrime Për zdo dit i haj Këta bartën gjësën Pit njëtit Për talë Pit njëtit në rren Për dit Për dit e besoj Njëtit atë qeveri Njëtit kretar Gjdo rrenat Gjdo vjet Gjdo ari besoj O të ka dalo dhe në ashtas i vjet Shku më një po në këtë Shejku i kanë me shkuve Por njëri ju është është Sa aprofituan nga pikuria e tina. Andaj thot Ebuhatim, nëse mjekuria s'ka kur gjë, vetëse, njeri largon gabimin. Ai do thot dini zot argë rrejt tash kemi ia ja çellu. Sa argë më ar rrejt më. Andaj pengameli yon sallam çka da? Pini vrimë dy herë, mo. Stakon. Takon njerit, me, me, me u takon njeri të pini vrimë më më kafshot dia. Kafshot në arsëskë dit. I beso njeri thot dikush akipo Eric Eric Fiore. Eric Fiore, do ta bënd të ja, do ta bënd të ja, aba. Ale Mrejna muslimane Mirë po njëri ju Kur ta provoje di shka Kur ta shioje di shka A bjent njëte Jo Allah Pasa e dhot Dhe largod nga vendet e ndyta Njeri pjek s'murët me, me, me, me gjetë Ata një vendet flëqta Vendet liga A më një me gjetë një njeri pjek Ku a i gjindët me një vend Ata i thonë të omërkha pavi Nëse ju shifën i në vendet Ku janë vend të akuze Mos i akuzoni akuzusit Pa akuzone vetën Abo? Njani gjindet në vende Amorale Vende të liksis E dhëtë kada dhe mos me në gabim Shka për shka venu në gabim më në këtu Veni gabu më komplet N -n Nuk ka, ka ven në gabu më A ka më në ciju me po dika në gjami Me dhëtë kada në më së dysho Shka më shka më dysho këtë ven në gjami Por nëse është në vend në gabushëm Vend ku është vend i liksis A dhe dhe të hoxha Njëri ju i pjekt Largojot nga Largojot nga vendet e liga. Pastaj kaprohu shumë prej transmetimeve të cilat argumentojnë për çështjen e e buticis, neve do me melejnë, të shtymin për ligjratën e arsimit me lein Allahu te bareke ve te ala, elus me Zotin te bareke ve te ala, që Zoti on jille wala, na doron mëkuri, na vonsom pas dije, durim ngadalësi në atë që është i kënaqsh Allahu te bareke ve teala elusmi Allahu subhana ve teala ç'zoti onjëll-i jalalu na muslimin dije pejgamber te zotit muhamedi sallallahu alaihi wasallam na veçan ti elusmi Allahu subhana ve teala ç'zoti onjëll-i jalalu na dorom pekurit e Kur'anit na muslimin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na i furnizon zemrat tona me takvalloh elusmi Allahu te bareke ve teala ç'alau jalala muslimant kudishan Allahu te dhehmoni ytimat e muslimanve Allahu te volon fuqarot çka ne vrit ne vjetaret Allahu te pasuron pasanik pe musliman Allahu te ban te أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين